Izga do më thënë njo, ngëm vëshmue A në të të shekër se më demije Për mi kuptu do më thënjë të hola A sa kanë fej do më thënjë të hola Sa kanë fej do më thënjë të hola Qëfar ka nevoj për dëgjim dveçant Vetëm Allahun dhe Kur'an dhe kështu mëra Pase ka të në westima in dhe dëgjim me vëmendje Jo është dëgjim, po dëgjim me vëmendje Uetë të debur dhe, dhe meditim Por njëriju kur dërme kuptu n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 Domethani shprehje këto mora. Mundet me mu përdorë për ditë një emër, mirë po thot, ato dallohen me me dallime ngjënie. Jo joçenie dallohet në pse pse prunin vëzër kët fjali, ngjëso të tashojmë emrin që ai kemi sot, El Muheymin. Emrin që kemi sot Allahu te bareke ve taala El Muheymin. Të njëjtin emër Allahu ja ka dhënë Kur'anit. Kur'an, kaon surën El-Ma'ida, emri i Kur'anit Muheymin. A gjenë por më në, që më vonë emrat e Kur'anit shifa, Mub beyan, sharim, sharim. A gjenë por më në da emrin Muheymin. Krijem edhe se i Allahu i Xhelalu ka këta emra ka dhënë Allahu Xhelalu librit vet. Kur'ani te Zotit Subhana Hu ve Teala. Mir po a dallojn këto, a dallon libri i Pre Allahut prej Allahut, dallon edhe çojsh prej ti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 Kërë bashkojnë dy Hamza, Elif, Elif, apo, atare shkrijet në ha, apo në e, kjo është e sakë, mirë po në këtë emër nuk është ashtu, në këtë emër nuk është ashtu. Andaj, kjo është mëndimi i parë i djetare. Mëndimi dyt, i djetare është se imre Allahute bare kjo e teala, el mu hejimin, vërjedhë nga fjale hej mene. Qëka do më tonë hej mene? Kanë thanë, i bjenë pushtet me mbikëshirje.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 Ka kujdesari tjetër Kujdesari për shemull Për më së më bëti i qmendur Atër atru, unë dikush tje Pro sa dhe Sa ka faktor që na më shemull Më qmend kejt A, a di sa ka faktor Për rrëthe për qarë Një fjallë dikush me tashlu Apo atë shumë ngushton Tazen gjyksin Realisht më në shmë qmend Që ka njërës në histori Edhe të sot që qmendë nga fjalla Për shemull Qmendë njëri unë nga skena Çha diçka, apo për shembulli thon, ka njerëz të sa kanë pa me çditëre luftëra, masakra, gjak ekshomërat të derdhur, çka ka ndodhur me ta? Kan diku ajo surë që kimos nuk kanë mo ta bën. Apo ka njerëz ka organizime të veçanta, trajtime të veçanta për njerëz që kanë mbetme të mbetë të luftës. Por faktor që ti më çmend aka, ka plot. Ka plot. Ku shtruan që ti mos po po do? Ku shtruan? Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka një hadith i Buhari, edhe pse hadithi e, nuk shkon deri te pejgamberi alejhi salatu selam, mirë po dietar kan thon baza e këtij hadithi është e çndrurshme. Cila është ajo? Ka ardhur një hadith nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem se pejgamberi selam kur i ka ardhur sefti gibrili dhe ka shku për sytiti dhe se ka pa gibril alejhi salatu selam ka hyrë në një kodër të madhe dhe u shmot. Hadith sa i Buhari, i që cili nuk çndron.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 dhe mungesa pastaj çesë ka pa ç'i ka thon Khadijja spingomë Islam laqad khashitu ala nafsi o i Khadijja po tut na mos ka me në kërë kërë kërë më ndodh në diçka direktor kur e ka më menduar këtë pjesë pse i ka ndodhur më sam kjo burrit mat mat në histori sepse ti nuk e di çka do të më thonë më pa andaj kur e disa transmetime ka ardh disa transmetime ka ardha nga israeljatët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 Pozitive E lidhke me diçka e cila Jep shprejsa dhe në gjallë Në gjallë të mira Andaj, për nga mele Në këtë rast, që ka dëshmon Se papja Lunë rol të këneve Andaj Allah u gjelëra Pse e ka madhruë në Kur'an Kiametin që me lunë rol Si kur neve dhejnë akështu Gjdo për shkrim të njeri ju Nuk le kur gjonë mena jo Atë artikur e lë gjonë për kiametin A trishtosh, trishtosh Hic pa e pa, po me pa Hic pa e pa, po me pa Ajo është edhe shumë ma e madhe Andaj Allahu që ka përshkujt keqë bërësi dhe kriminelt Kur dalin para Allahu që loana Khashi aten, abusaruhum Shachis aten I ka përshkujt me loj loj skejna Kanë mi ulkrit Përra mëno, pi të merit ma dhe ulkrit Së së të me pa të keqën gjenemi Ekshë të mëra, ju në zinjët fëtirë Allah që e ka përmenjë, katran ju banë, që ka hërësurë Ibrahim, veç ku ta shofi në gjenemi, katran banë, katran, edhe ndodhët këllë këtë dunjallë dhe zërë, njëri ju për që e mëllë, a e thojnë, uzverdë, a po uzverdë, pëse uzverdë, veç e ka pa tishka trishtush, uzverdë, andaj, kujdestaria Allah, nuk është veç me të hangë, me të vanë me hangërbuk, po është edhe me të rujtë, pisene, me, mullë, me, me të shregullu t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 po kujdestaria e cila përpshin gjithë shka që ka të bëhem e ta. Këndër kjo është ajo sa e kam përmen djetarët në, në këtë aspekt. Gjithashtu, kam përmen djetarët definicione që shibje kjo për emrin Allah të barë kjo e tëla el muhejmi. Thodim në gjeriri, adhe më shirov, kanë ndryshuar shprejhet e ulemave mbi shpjegimin e emrit Allah të barë kjo e tëla el muhejmin. El muhejmin. Ka ard nga disa prejë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 që shkarë sa i Bukhari, se pengamere e selatë e selam, në ka të reguneve se nuhi a lejë i selatë e selam, i thotë populli vetë, a ju ku mardhë në juve, a ta thonë, i s'njofna. Dikushtot, a, a qatë shumë njëri rrenë, kështunë, haptazin, kiamet, në kiret, dhe ajo që ka i pret, ajo i banë me muhue, sa i kurtoje po në ka orë nuhi edhe në e këna muhue, që ka i bje, munisë, dredzjarënit.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 Pro, ozot, ti au kizbit e të tërmë në Kur'an, se unë e amë kanë të këta, a ka mund të që kjo më kanë rrejnë? Ti ke thamë, nui u kanë të popli vetë. A o sakt kjo? E sakt, o s'ka mund të i me i. Ata Allah u gjeja në ngritë atyre argumentin. Ideja e ruajtë së veprave. Sa është më nënë cilë e zërë? Këshë unë njëri sa banë veprat mira. Sa banë veprat mira. Ande ka arpëshimur hadithi nga pengamberi a.s.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 Dëshmija jote për la ilahe illallah muhammed rasulullah. Edhe vendosin peşore, ranon. Ranon. Tort transmetim et saktën nga pejgamberi alayhis salam se ibnon në njerit si xillat, regjistra të moja xunave, regjistra të moja xunave. Andaj jo është shumë ndësi Allah Allahu nuk na lut neve vepra. Ti e bënivepër dhe e le. Allahu nuk e le atë. Allahu nuk e le. Andaj shpesh ar dikush për shembull, nuk e di kaj kardni e keç dhe kaj kardni e mirë.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 Ibni Abbas, radiallahu anhu Vë ardha Andë e ka than, a i cili kriesa U arruan Dheprat Dheprat e tëre Ka than, el halimiju Rahimahullah, el muhejmin Ej, la ju në qësulil muti'ina Jo me l'hisabi Min taatihin Shiko kjo shpikim pak më i detalizuar Dhe shumë shum nënësi Ka than, qka është el muhejmin Tani, këtu e kuptoni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 Banë, sa të dusht mira Ma dje i shumë fishon Derin 700 herë Kipa Allah e shkët dikujt me dhe në një punë të mirë Sa i du më pagujt, sa bodoh Një me një, jo Një me dhejt, jo Një me 700, një me 700 Po minësë janë 700 vebra Minësë janë 7000, 7000, 7000, 7000, 7000 7000, 7000, 7000, 7000, 7000, 7000, 7000, 7000 Allahu gjele gjele nuk i thotë kërkujt Shumë kipa, së minë dhe me të pagujt Shkate Allahu gjele Sa do të do q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 E kena shkruj, nuk i ka lau që pëkha në hu U e te ala e thot, Dhe nuk është kopratës Që t'ja mshej ropëve të ti ha, Apo t'ja u mangëson Shpërblimin që e meritoj Nuk i ka lau që në la kopratës E do po, t'i ke po vepra Ama t'ashtë sën t'jabë Nga qatë, qatë shumëna Përën dhe dhe zënë I fundi që ka hinë gjennet I fundi që ka hinë gjennet Pengamberi e selam e ka përshkujt Haditin e gjatë i fundi që ka delë për gjenejnë, zvarë, zhagë, deri, banë mu abetë më Allah unë të barë e kjo e të ala, edhe njerë i thotë, ozot, veç që të më jashtë, që shumë dzetë, në regu, pasë e, thotë, veç nga të gjenejtit që aty, zdu me imrejna, veç nga të samalarë për këtu, pasë taj e shefë që ka ndohë dhe gjemë më në jena, thotë, ozot, veç që të imë mas derejnë, nuk du ma shumë. Allah u gjële th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 Se el, kur mundun është mjsfixojti ato. Sot më thon dikush, këto kontinentet janë tuat. Edhe 1000. Edhe 1000. And Allahu xhënluki tudh ç'problemim. Nga se nuk mangësohet dhe nuk nuk pakësohet shpërblimi i Ti Subhanehu ve Tala. Pas ai thotë: "Li'annahu laysa muntafi'an bi mulkihi hatta idha nafa'a ghayrahu bihi zala intifa'uhu bi nafsihi." Nga se Allahu xhël xhelalu kur ia jep dikujt na shpërblimin, ha, nga ajo çka ka krijuar.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 E ne dhe qka thomi Qka thimi sot Thimë, legoj dhe historie Mush me bati një vej për si ta tina Pas ta e kuptonë sa një apen nga mba Një vej për mere Ta nditën që e ka përme Sa më, më baletit si të mund është dhe orë ta tina Dura sa aj Jezë mërgjansaj Ska mundë si Andaj disa sifate Funkcionojnë bashk Për tëre thot e Buhamid e Gazali është e imri Allahu që el muhejimin Qka thomë dhe, dhe el muhejimin Cilat sifate janë bashk Th e para për i sifatëve është dhija për diçka në gjdo senë qka si këtë të gëtë. Por shimë allohë gjithë, gjdo senë dhe di nga filimi, dhe risa e ka jetën dhe kur përfundoje. Edhe në raport me tjerat. Në raport me tjerat. Por shimë mullë, shikot allohë të bare kje vëtjala, si ka vendos në instiktet e kafsheve të egra, mësë muafru në qytete. Apo, kushe ka vendosë, por shimë mullë, se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 e din kërët e ka kryu dhe ka vendos në ta funksionim, më suafro të këto pëse më suafro së është e përsasme për, për tjë edhe ti nuk është e përsasme atje andaj, el muhejmin si fati pari cili funksionon, cili është me dit diçka, kiçka i duhet e dyta el kudratu tem me alatahsili me sali hidhelik e shej e dyta për si fatëve është me pas kudret mi adhon krejt le vërdit që i duhet ha, përshimu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 Të hekë që është dire, këna kabu t'ikon Thot, modelin tjetër, ja hekëme Apo, pse ndodhë kjo dhe zërë Se kurse në bandë posost Andodhë të njeri ju Andodhë të njeri ju me thonë Ka t'dalë se këna gabu Së këna arru me dhonë zemër Ska mënëci si. Kretë komplet dhe lë Pse dhe lë komplet dhe zërë Se psa lohu gjelit gjelaj luhu E ka të plotë kudretin Mi a realizu që ka t'duhët Apo, që i mullë Nëse e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 a refuzon Allahu më e furnizoj një njërën e devotshëm posa nga nuk e pret. Tefsiri Allahu Xhelalu ala në Kur'an. Ha? Wa narzukuhu min haithu la yahtasib. Do ne e furnizojna ashtajtutet Allahut ka si armendja. Ha? Nuk është që Allahu nuk furnizon me ligje të rregullta. Njerëzit normali funksionon, ato e dinë o ti unë du rrogën, rrogën drejt. Allahu me takvaliti ka do mohabet e tjera. Me ashtajtutën Allahu Xhelalu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 Sepse ajt zamanin, kadrin, masën, sasijen, kur, sa, aje cakton, të se cakton, të të njërë ngutë, shapo, aje nuk e cakton, nuk e cakton, a në e khali të më nveriti për shemu, ka pormen, ka thonë kushitutët vdekjes, se i vjen para vaktit të të mërë e shemu mua, nuk ka pjesë në trupin tem që nuk e ka godit shpata, shtiza, thika, gjithë shka, ka thonë dhe ja, unë e po vdesë në shtratë,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 Ja me të anëm për të dënojna Ti si e zot Andoj dëzër zamani Kur të bje, kur të jep, kur të ndan Aje cakton Do shme e miraj me caktue E jo ti me me, me ngut para vakë Andoj e buhamit në ghezeli Emri Allahu Gjilaluhu elmu hejimin Qy shi bje tri sifate Elmi për shdo sen E dyta Me pas fuqi me të realizu Levërdin, fitimin Dhe e treta me të adhan kur duhet Ne eve përmendëm shemë dhe më kaj me gjëzijes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 Diçka thon, se unjeri, njeri i thjesht kur munohet me kalluzën e çka i ilaçi, at çe i lashin pijet ban hajër. Ja nuk shon çashtu. Ka mas, ka kurkë, ekshmëron. E Allahu xhelal dhe sel, kur i ndon gjurat, i ndon me mas, çe ka ma von ekshmëron, ndërsa gaibi Allahu xhelal është edhe shumë më, shumë më i madh. Ka thon es-Sa'diju ne emel Allahu te bareke ve taala el-Muheymin, ka thon el-Mutali'u ala khafaya al-umuri wa khafaya as-sudur, alladhi ahata bi kulli shay'in Ilme Kadon Abdurrahman e Saadi Čka është el muhejmin është a i cili i shef Gjërat e imta Gjërat e imta Përshemë dhe zësot njërzit I tutën kamerë Sa po Ka kamerë Përshemë sot njërzit Përshemë me dit Keni po gjesi që është ndryshon Përshemë me dit të që jemi një vend Dhe janë të një gjizu Dhe kamë bëha dhe sondajë kan bue eksperimente, për shembull, njerëzve që janë tonejt, që janë donet vetëm i ka thon ktheu se jam të dinjizu, e kanë druket komplet apo stilin. Do me kado shas çush ka nervoztëshi pak. Apo ka bodu një gjë që ka reaguar që tash jam të dinjizua, apo. Metalonti nonstop di kan shka të dinjizon. E thon ditë për shembull të shpia, janë të dinjizuar. Çat dinjizim s'ka me pa po kurkush pos familjes tona. Ti shumë do vepra nuk i ban.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 U të zimi Allahut vjenë Sa t'i i drush Allahut suhanehu Vëtë ala Pas të e ka than A i cili gjdo sen E ka përfshime dhije Sun i hik Allahut suhanehu Vëtë ala Kjo bezer është Shkurtimisht Qka dhe më than Emri Allahu Gjellola El Muhaimin Nërsa kush do në mëzgjeru E duhet mjë u këthi E libra të, mu, të muslimanme Cilat janë gjurë Më të këti emri bezer Qka duhet neve të në lesi Porosi Ki emr E para Prej më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 ti pi evlad pi, pi shoket apo piseneve pi publike ti druhesh apo njeri publik ka qerajste? Ne shpi ka qerajste. Ve pradiko ndryshme pse? Se thot publik këtu apo Emir Allahu i Cellehole i cili vazhdimisht përcjell. Vazhdimisht si përcjell. Allah i ka thonë oni prej dieteve të pa, ka thon këshillom. Këshillom. A do nuk i ka mbau shila sina u shom? Dgata. A do shila i ka mbau shurta. Njallë bitëri ka fa Mos e ban shikimin Allahut, shikimin Allah, ane Shum, më të pavlerë. Po ti tutesh tik tik tik tik, a kujen Allahu aneën e jot. Nuk mundesh këto. Do do tut Allahu dëvë, dush mi thonë. Sahabët vëzërt i kanë fol vetvetes. Abdullah ibn Umer radi Allahu për babën e tij, Umar Khattabin, thotë kur ekemi kur ekemi laba von tan, çë ekemi gjet pjesë të mavita, të kaltërta apo prej Për e të më shumëve shkja ka bo trupit vetë Në për pjesë të kamëve e durve Cëllë e zërë A këmë budalaj A i më shonë njëri vetës E në këmë budalë Po prej sikleti Prej sikleti Se shë kam i thonë Allah u të bare kje vëtëra A dhe e ka thonë fjallën e një orë Një lopë Një rakë Një emel Me thikomen Allah i më vetë Për e shkja kështru rrugën Për e shkja kështru rrugën lop, lezër, lop. E sot pas taj neve kuna e shtrujnë një kilometr gjade Pas zëzë vjetë kina shtrujnë gjade e Apo, pas zëzëzë vjetë me qëta Edhe njërzit me qëta Ani dhëtë që lejtë më mirë gjade Prej likësijës ku ka mëri njërzë me mendua Ame në khatabi për lopën një meni dhëtë Allah i ka me vetë Pse e kilanë me thikamën A se ka ba e sa për njerën njërë, Andaj ju ka tutë Allah u gjelin gjelalu Pse? Gase e ka ditë se Allah e vëshkonë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 E karuj ka të vratim Kushta kaldoneve se të vrati Jo konë një ditë libër i Allahot Kurani Se t'i dhe zë nëse e mërë sot të vrati Që ka mbet i deformum Edhe i shtërëmbrum Ti nuk e zinë ati fjarën Allah Nuk nuk e zinë ati fjarën Allah Se t'i ati shë, shë Shë likësi Nëse e mërë thotin gjilim Që ka mbet Apo biblët e shumëta Përmisime, përmisime, pas përmisimeve Që ka shë ati? Shë e fjart njerit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 Ligje Më i përsoësuri në shpreje Përshëmë disa djetarë kanë thanë In gjilë dhe të vrati Qështu ka zbit Qështu ka zbrit Bive të israelit Me shpreje të cilat janë e, Normale pra, mat, me, pra, Ta qëjnë më prozë Ka qëjnë Ka, ka qëjnë Vec me e mor vesh Qëka përta të Allahu të bare kjo e tjene Dërsa Kuran i ashtë shtu dhe zër Ja Kuran i këndohet Ndë Allahu gjela libri më të mirë Më të madë Më të pë Pengameri sallallahu alejhi dhe selle. Në shumë arti pengameri alejhi sallallahu dhe selle thonte, "Mu mëzdon diçka si më për sureve, s'ka sikur zdon kërkuina, por çe mësuja Fatiha, çe ka thonë Allahu kërkujt, veç veç umedi Muhammed sallallahu alei ve sellem. Andaj premisë që duhet ti e, kemi ose Allahu e ka quajtur emrin e librit të ti Muhemin, mbi kryros, u vzhgues dhe më i lart dhe më pushtetmbajtë. Por shembosat i shohona musliman, ai ka Kur'anin Muhemin.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 Jo kë janë nëse gjuhet misaviri që me mujtë jepë këshelderë në po Pse merë dhe Qysh e dëshmonë ti se, se që kë janë misaviri më i ma Ha, që ja hekë sinë në po Nuk ja hekë, sinë Dhe rrimet ta E tani, nëse ne me mënë miripin Allah Qysh e ja dëshmonë Allah se ti Unë e kumbosua, Zotë, se Kur'an një ja, libri jatë Muhammed e Seran Pengamberi jatë Dhe unë e jam mundu me e zbatu se kjo është ma e larta Qysh, lajmët A i të shkëtonë lajm A e shyshe ka të në lojë Qëka duhet më konë hëndan dhe qëka duhet më konë hëndan Qëka ka të rkuë allojë të bare kjo e të ala Andaveze përshimu Sot i gjena prej fesati që ka ornë ka pengamberi Alehi salatu selam Se ka thonë prej shenjeve të kiametit është Zbukurimi gjamive Dhe zbrazja e tëre Për i të devotëshmive A më në param dhuzë Na e sot, na, ishë më shko më la Që që kjo gjami është më stil Mat Për një mësëm e ka pasë gjamin me tenda, ha, me gjethë, me gjethë. A ma ati ka pasë burra që, që një një më veç të me dhona pësirë zmonë si ato. Se për një mësëm nuk kanë dërtu murëna, kanë dërtu njërzi, po murën e ka morë vetëm për qëfarë, tendëm për qëka, vesile. Që ta dim ku mu ardë, ta dim ku mu mledhë. E na sotë qka i gjenë sotë muslimat? A, thote këna bobe një gjamin shumë të mirë, një, një milionera këna ndrejshë të gjë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 جامیت e sahabën kon modeste mir po kapaz ndom madhrim të librit të Allahut te bareke u te ala andaj për mësimin se duhet të nxjernë vëllezër nga nga kjo është se ta madhrojna librin Allahu xhelel xhelal e si madhrohet si madhrohet duke e lexuar duke e zbatuar atë çka është mbi ta dhe duke besuar se kjo është siguria e njerëzimit paramend Allahu xhelel me Kur'anin e Karuit të vratin dhe Injilin i Karuit ato tësët i kanë ndryshu dhe i kanë shtërëmru e fjallë të Allahot, subhanehu, vete ale. Andaj të ndryruveze, kjo është e diçka prej porosive tësët i kanë përmen djetarët. Gjeda shtu, kanë përmen djetarët se prejmsimit e cilat i lenë këj emër muhejmin, është njëri ju të sigurohët në kujdestarin e Allahot të veprave të ti. A tha dhulaj, më abdulejmë një abasit që ka tha, Allahu muhejmin tirun veprat,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 Ti i merez logari për vë vetën të ne Andoj prej porosive dhe, dhe qëka ashtë Të emri Allahet el muhejmir Aj ti run ti punt, punt e mira Ti vetën bani punt e mira Mosuj vërgjimot nëse dojt E kush mi run këtë kush, kush siguran që une ketë që do kam i morsh probleme El muhejmir Aj që li run I ka shkujt Allah me Qum të apër e registrave Loh në plakën e ruajtur Në ha Në shkrimin e melacheve Ashtë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 A me hajde shtu Vesh me mu Lëgjoje Pse i thot Lëgjoje vesh me mu Ta di shak i bon Po ta falja ma A i te di Se dikush dat Ani me falem Po Shamba shashtu sh, Dishka shumë A po Qtu dikush Ka të bia E kur Allah Dërnë me korit Dikani thot Ekra pita Lëgjoje para kredi Ska ma kes Sa me lëgjoje Para kredi Andaj Prej gjurme Cë duhet t'i ler Emre Allah El Muhemin Vedra të mira musu, Musumirtin me tom Ti bani d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 me çka truar. Dhe shumë prej pronësive të tjera të cilat skemi mundsinë nga se koha, na ka mbaruar Elusmi Allahu te bareke ve taala, se Allahu xhele jelalu na mundson me i kuptuar emrat e Allahu xhellala mi besua ato dhe me jetuar me gjurmët e tyre. Elusmi Allahu te bareke ve taala, që Zoti i onjëli jelaluhu atiko yakimi çalu Allahu na shpërblejn, ku kemi gabuar Allahu na fal. Elusmi Allahu te bareke ve taala, që Zoti i onjëli jelaluhu na është në ambicë për ta mbusur fen Allahu subhanahu wa taala. E qulu qawli hala wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu, innehu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahirabbil le 3